Eta maškarada gaurkoan aipagai iruri eta zalgizeko biztanlek dute 2008 malo garen urtean maškaraden bizira upena sigurtatuko bierrien artean irureun ta sortzi biztanera telten dira eta bierritako gazte geienak heldu berko diote maskaradari maškaradari berdiren languziak betetzeko egutegia finkatu dute biemenaldi xalbu eta zalgizena biatuko dira irurin bukatuko eta egun bakar batean e, atarratzen jaute, jaute dientzat bakarrik pausatso bat eginen dute Maskarada beraz, uh, aipatuko dugu, goizuntan, eta horretarakoa jande, erzokak hozkazetari eta shiburuko egi Euskara bultzatzailea gurekin dugu egunantzuri? Egen huan. Eta lehen galdra gisa, maskaradak gau egun Euskal kulturaren parte den eginean, eta uh, bere lekuo hartxekitzen hota du, Siberuan? Urtsa uh, duz baiet, zen eta urtsa egin urtsa egin urtsa egin E, bada aspaldi estela eten duek e, sailhortan, e, beti agittzen da herri bat e, e, seguiidaen hartzeko. E, gitzen da usu ber herrieiek egiten dien edo lehenik mazkadak eta geho pastuala, edo lehenik pastuala eta geho mazkadak, e, baina segidabada eta hor e, hortan ez dugu harrinkoik e, uan lukuan Agangurarik ja. gabe ziztea la ere egeada mazkaradak eramaiteko eta jendea dela gazteak e, behagdira eta behagdira siberutak ere bederen minimo bat dakienak bederen batzuk, mm. ez dira zailtasunak ala ere jendea atsemaiteko? Ah, uh, Izannnen den uh, baden jadanik eta is den nekesia du uh, ran duön beala yska uh, minza saliak. A Hor uh, goiz dobe bad du e jadaike. Eh. Uh, Sen eta hor uh, joki ettan badia haé jos pala opu uh, skas uh, hin matúsa do unso minzaatu behardien uh, Uh, kadana handia kanten kauten nausea uh, ere jauna do ere ge nausea uh, xorro cheke bai un solas naizetar uh, agi to then hiska mintatzen ez jonake custom to den berzetak ben halei bai uh, la fasta bat, uh, Jadanik hola razonazie eh, damuduzu, eh, baina bai, eh, arenkua bat baduzu jadanik, eta gehuagot habo izanen duzu, eta nula ezta izanen uh, uh, uskal kulturaen, uh, sathibatetan euskal uh, enez jakiti, eduligas uh, uh, normala izanen dela droi. Mm -hmm. Hori, esto es normal. Antzikabe, hiande goizuntan beraz e, eta berekin maskaradak aipatzen ditugu aurtengu edizioa 2026 edo bentsate aurtengu maskaradak 300 zalgiseko biztanleak zigurtatuko dituz ustela egena dizkoa China naitatzen saltasunak begara euskara mailan be, Be, gertatzen alko zela, gaur egun zeltasuna bazila, handitzen ari zela, eta gerurako behoda euskal kulturaren zati hori euskara dakite, ez dakitenek be egin behuko dutela funtsean, orain gertatzen den bezala funtsean batzuak gartzen ituztela tekstuak, e, nahiz eta ez diren iztunak. Ez da, hori nahi handezu ka hoz, maaskararen zat, be, jende hartxe maiteko? Zendat zamaiteko uh, ez nahibaduk uh, danza nahitseko mandesagun ez duk uh, uh, jage meharik zori uh, haitsez. Zailtarsunak eh? uh, atzamaiteko uh, mintsatu pedigia kigin behartutien uh, uh, kargulantak uh, tauteak kestuak, xorrotsak hola bom ben tiet za maiten tutto guna bena... nun baita asto biztan gaitzia duken eta goizodebeant eta izanendu ke izanendu ke nekesia gewa gut handiaguak egunk egin neste gaitan hal baden e enu nahiz belzkoriegi agertu bena ben antin nahiden berisetan ja testuk estu huchen Euskal kulturaen, uh, nuela eta nahal nuk ehoi Euskal uh, kulturaen uh, pastabat uh, egin ahal izan dadin Euskai jakin gabe, eh, bon, hoi, mm. uh, hoi pentsatzeko banea duk edo pentsatzeko banea duk edo pentsatzeko banea duk edo Euskaldun uh, pentsatzeko banea duk edo eta, eta, eta berbada be, ilunetik argira joiteko alian de da ere uh, Pundu bat ekartzen alduena be jendea Euskara uh, ikasteda edo siberotaxa ikastera uh, joitia Abai, uste dit, eh, ikustan duzuleika naudela Mm, bon, hoe sociologia ia historia batzu ze, eh, ikusten duzu gaztiak sines eh, e indertsatuite la maskarer, eh, o pastoaleia bai dena maskader, bezi ki baita baitia maskadak. It gastu hori interesatutek izan ditien jadainekuskalkulturai uh, horreba du zerbait. Uh, izaten hal utuketze interesatutek uh, uh, nahi hika uh, kulturaile uh, uh, nau hartu dien kultura do ingelesa edo inglesa baliatzen dian uh, kultura joier es joier baliman interesatut zuzmena euskalkultura uh, interesatut zuz uh, dantzan ikasten dizie uh, markadain uh, jokiak ikasten dizie Eta hor badutu zerbait hor horrek markatzen diuzale gazte hoik ztila osoki baztertuik euskal kulturak e, hilannik. eski hori da siberuak duena indago bat ere bai eta siberuak lortzen duena egiten Euskal kultura mantentzea beti e, lehen maila batean pastoralekin ikusten dugu inda jadi bad maskaradekin ere badala, ori, e, tzenda, be gittze ere txanpa hori bada, alde hori lantzen da, kolektibitak ere laguntzen dute alde hori lantzen. Bo, hor, ez uh, tegeat sobea nula jalizatekien uh, laguntzen. Uskaen uh, uh, agerpena eta baliapena laguntzen jaldiago, uh, hor, mintzon duke herrialkargoa ze. Uh, bena, bon, uh, berztelan, akullatzia, uh, maskadeen eta pastolen, uh, ez diego beharrik askenien. Uh, hor, ontsi gaitan duke, uh, gaitia do transmisionia. Hor ezto karrengo eran xi bate, hon. Ezto karrengo etzeko uh, lurran esa cholhoi. Eh, uh, ben bestelak bestelake ingoaik esti esti beharriken eh? jaiateran uh, oson atualki uh, egitan tutuk eguin bai maskadak, bai pastualak, bai beste beste ikusgarri uh, suerte libate. Eh? hor, beraz, maskaraden berezitasuna alian aipatzen zaipatzen alda urte guziz, beraz, eri desberdin batek eramaiten duela, gazte desberdin batzu direla, beti hala ere ber egitura dutelarik, eh, beltzak buameak eta bar, eta erriz, erri biltzen dira, eta erriko istorioak beraz, ateratzen dituzte, hor kabanak bere inkesta eramaiten du, erri hortan zer istorio ateratzen den, eta hor ateratzen dira azkenean karrikan edo plaz zan ahipatu nahi ez diren horiek uh, polemika sortzaile dira edo justuki uh, be gauzak argi dituenak dira ere maskaradak? Enetako gaizak uh, garaztan dukeenak. Uh, maskaradak berriz untxan jakin ihauteli batutzu. Ihauteli batutzu. Sibioko maniako ihautiek behar ihauteli batutzu. Ihautiek zertzien iautia zuztutzen dut zu uno baitia eh? hal le honen eta 70an baizik iautia zuztutzen um, badizi badici eranahi badbe no habo eta eh uh, centartiaen antoladua e bildua edo hieraxia iaustia eta beste ezagugarri bat uh, nolra itxarraluiko hoie au batetik aldi batetik siklo batetik bestilat ikaitia. Negubeltzaen lualditik landa, jente, kabal eta basteren arapitzazeleden bedatxialia ikaitia. Ez diteraite nekünkegunien uh, maskatetana idien gazte hoiek oek batu dien uh, hoi, uh, goguon hartuitean edo hoie entelegatuitean eta uste dit, gutiengo uh, batek uh, dien hoi, uh, goguon hartuimena, bardin halatutzu. Uh, Ihaute libatutzu eta ordien pedikiena hoi bestekaisa batuzu hoi uh, ihautietan hengo denueetan bazuzen holako gaizen erraititeko soltaua edo libertate heu bat. Datzen zututzen sotalegunak. egunak. Zotale egunak zututzen edo hilargiaen eta ekiaen egunaien, egutegien arteko e, arte bat, haabi egun men edo falta duzu. Eeta hama egun hoietan, Gente uh, bastertuitzen zentiak, gente uh, praubiak, gente šehinak, uh, gütietrizen zentiak, uh, hoitutsu kauteak, uh, hoitutsu buhamiak, hoiek basi zien, ba, basien susena, jente dunen, jente abiatrean, uh, joratzeko, kritikatzeko. Eta hoitutsu pedikiak. Uh, Behi siki kabana handien pedikiak hoiduz. Ordin herri seriak izan delaikan, Uh, eraniten itxen gaitzeli batutzu uh, jentek uh, sagutzen dutien aquel eh, herrian beian herriai suotan helduta da ez eta xibuzun uh, uanokitikagoena herrienbei nasa gutu itxen gaitzeli batutzu eta uh, plazasalat eh, manikisan dienako hoi lurraitanan hal nukoi eraiteko libertate hoi ihautien uh, ezagugarri batutzu ta harren maskaden ezagugarri bat hoi sysandysu mm. sysen estenadysu gastokeiak eraitia, eh, krepaukeiak eraitia, eh, jenten eh, belzatzia, zer nahien eraitia. Hoi, ez duzu, zuzu. Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomitabat. Egunero jentartiek eraitan jaldite, arrundo salhatutitze. Eh? E, jentek eraitan zizien, hor alabadek erantitzi, e... Eh? maškada hoietan et hoi eta hoi salhatu ituzu eta beharri eta jiten txezu, eta estiziare giten. Eh? Hoia gitzan duzu e, gazte hoiek, e, nuule reiten hal, istoie hoi estizi ezagitzan, eta, e, eta etzututzen heltu bada e, jente gehituago helibatetaik jarraikeik edo laguntuik. Aipatzen? Aipat. Batzeko beraz, gai horretan, uh, gaien uh, autaketan, gaur egun uh, gizartea ikusten dugu informazio guziak denetan ateratzen dirila, sare sozialak badira, jendeak komunikatzen du behar baino fitiago um, be, askotan. Maskarada, kere bai, horren uh, biktimak bilakatzen aldira, funtsiak, uh, zuk handuzun bezala kritika kritika utx, edo utxal baten uh, sinatokia bilakatuz? Bai, bai, bai, baina uh, erandudan bezala... Uh, Maskadak e, egia da gazten uh, afea batela. Eh? Bena, gaztehoik ez dira behar utzi hola berbeak, eh? nahi dutera behar da e, jentik gehitu elibatizan, haiekilan, jadanik e, maskadetan e, jauntzi dienak. E, Hoi da transmisionia e, transmisionia da e, e jarraikitzia, e, beste, e, beste gizaldi er e, laguntzan. Eh? Ez duk agitzen, Maskatetan, e, badela ikan, e, hola, nga stiek laguntutiela ikk, e, gehituak olibatetak, lehenago maskatetan jaun txidienetak, eta ez duk agitzen, holako, itxuskeia ikk, eta berrikerane, gyytia gitu dela. Eman dazagun asken, e, hamar hamar bosturtu hietan behin edo berritan duk agitu, isigariko AIP yken die. Uh, lehratze hoiek, eta hoi markahunduke, zen eta eran ahidik, uh, siuoko, jentartiek, ez dut jala, jolako gaizak hun hartzen. Hun hartzen dik, eh, jo, jenten johoratzia. Uh, Bidega bekeien uh, salhatzia, uh, uh, potei dunen uh, eran, uh, jok hamolde zomaiten uh, salhatzia. Hoi bai, hoi ez duk demendren narrenkoaik. Hoi, aspaldiko... Uh, urantxa batuk, eta sibe hon, ezteak nekeik horren e, horan aitzin esu unazteko. E, gastokei eta eta tzarkaiak hoik ez. Arian <totipa> <tipa> dezokagoz, berdin bukatzeko hori patzen baitugu maskaradaren tradizio hori, hor azken urteetan aldaketak ere agertu dira be, gizon eta emazten lekua aipatzen baitugu buamietan eta be, galdera da, ea egun batez ikusten alkoholitaikea, kaban ha undia gisa, maste bat? e ez, uh, duzu sentako uh, ba es de su tali uh, izan dute maskataque e maste beke gimik uh, eh van uh, asken izan zu suo no urte nuso hitzmenai izan zu ne ez dizu hainaspaldi eh muy uh, urte nuso hitzmenai izan dute uh, bai uh, buhamina buhamina nausea ikastolak egin dian egin zu maskadetan uh, eskatila bat eta hor shorochak uh, e uh, Oja askunut hoi, etanagitsan tutsu biekenes katilaisen ditin. Buha meen, etan et, et, kestuen kasian, vaadussu bestarenkioa. Eesti anadeusikus tekoik, maasten etan gisonen arteko nulleran sysenbardit tartsuneet saase. Tutsu bate hoi, edussu, egi aski bara baski aitutsu kest, kestuak, etan et, buha miekutsu lariikan, alabadeko kolpike baitantitsi, esuometallis Uh, hoi, enetako habuenik uh, f, uh, potiko jokha mulde batuze. Gio, <laughs> emastek beste irasegin lio osi, ebena, uh, jentek, xibiotarek, uh, püyu ikitzen ditsi, eta buhamik basa izan ditien hale, e, eh? uh, utzilarrikaz eta batabestiai uh, kolpieke maitez, eta hoi hale gaizdukesu uh, neskatilek egiti. Eh? Nunbait uh, potiko jokha mulde batuze. Sibirotaren diokoa, ez? Ehin itse gaiten da, doba bada olako uh, leyenda bat, edo sibirotarrak basak direla, haian dezo karoz. Ba, right, eta basakei ahoi, bo, basak uh, ez uh, beti ihauten libertatiai uh, lotu itu ze. Eh? Uh, ta xoi sibirotarek etxeki dizugu. Jo, ez bate basenak, eh, ihautet, ama duzu, sibiroko beno, hannitzeze basago dien uh, ihautiak, eh, praz de mollokua edo ez dakin nunkua, hannitzeze basago dutzu, eto utuz ez horin bai hoi, uh, dit eh uh, enetako habo uh, bai politiko historia batuzmeneko peditik enigiteko hol su su de mendrenek esiak uh, uh, ne skatila hor su su de Hala, bombe, horrekin uh, bukatuko dugu beraz gure gaurko elka gizketa, hori taraziz, ere aurtengo uh, mazkaradak 2008oak beraz zalgizeta uh, iruriko erriek asigurtatuko uh, dituztela. Hortxelaren uh, bian, behigande untan berian hasiko dira, zalgizan uh, eta bukatu maiatzaren amag edo amaikan ez da finkatia ino data, eta hori irurin, ebe, mire esker, ari handezukaraz, gutartan izaneko izuntan? Ez da zen, izanuntza.